Отношения между нещата Беседа от учителя Държана пред Общия окултен клас на 19 юли 1933 г. в София. Тема за следния път Разлика между добро и правда Ще прочитат 20 и 21 стих от 11 глава от Евангелието на Матея. Ще обърна вниманието ви върху неща, които трябва да залегнат в съзнанието ви. А именно, въпросът за старото и за новото. Те не си подхождат. Старото е минало своето време а новото не прилича на миналото. Ако и новото е подобно на миналото, вие живеете в еднообразието на живота. Нещастията проистичат от еднообразието. И природата не го иска. Тя има отвращение към еднообразието. Ти седиш, мислиш нещо, но си недоволен. Защо? Сам не знаеш. Мъжно ти е нещо, но не знаеш причината. Ще кажеш, че си гладен. Кой не е гладувал? Гладът е потик в човек. Че си гладен и че си гладувал, това не е лошо. От три дена нищо не съм яло. Пак ще ядеш. Чрез гладът ще влезеш в един особен порядък. Ти мислиш, че като си гладен, светът ще се свърши. Всички сте изучавали аритметиката. Знаете да събирате, да изваждате, да умножавате и да делите. Например, при числото 1235, като прибавим друго число, става увеличаване и получаваме числото 12356. Всяка цифра, прибавена отясно на числото, го увеличава. Обаче и наляво цифрите увеличават нещата. Например, имаме числото 71235. 235. Обикновенно числата се увеличават, като се прибавят цифри на опашката им, а не на главата. Значи, и между хората... И между животните опашката е важна. Гледаш едно животно върви и върти опашката си. И човек върти опашка. Без опашка нищо не става. Но опашката не разрешава въпросите. Въртиш опашката си и казваш Моята опашка няма ефект. Значи Работата не се решава по стар начин. Ама устарях, влез в новия порядък на нещата. Защо? Мисли по това. Впитането защо няма никаква философия. С защо да е така или защо да не е така, нищо не се решава. В философията на антитезата няма прогрес. Щом пишат за едно, ще пишат и за друго. Защо светът е създаден така? Защото не е създаден друго яче. Вие, които питате, не знаете, но нези, които са го създали, всичко знаят. Какво ще ви кажат те? Те казват. Като направите това, което ние сме създали, тогава ще ви отговорим на въпросите. Вие искате да знаете защо и как нещата се увеличават и намаляват. Като отнемеш една цифра отляво или отясно на числото, то ще се намали. Като прибавиш една цифра отзад или отпред на числото, то ще се увеличи. Като изучавате числата, ще видите, че всяко число има свои специфични качества. Например, броите едно, две. Какво? Две очи. Ляво и дясно. Кое от двете очи е създадено първо? Дясното. Дясното око има отношение към ума, а лявото към сърцето. Значи имаме око на мисълта и око на чувствата. Кое е окото на постъпките и на волята? То е някъде в мозъка. То е третото око на човека. Постъпката е крайния предел, до който човек може да се изяви по далеч от постъпката, не може да отидеш. Ако постъпката ти е лоша, не можеш да я поправиш. Ще внимаваш, втори път да не грешиш. Значи всичко е свършено с нас. Нищо не е свършено. Ще вървите напред. Животът не се занимава с грешките на хората. Че си сгрешил, това не значи да стоиш на едно място. Че някой умрял, това не значи да седиш около него и да плачеш. Вие не разбирате какво значи смърт. Умрял човека, т.е. излязъл от затвора. Лошо ли е това? Търсиш го затвора, но никъде го няма. Само оковите му останали. Кое е по-добре? Да бъдеш затворен или да си свободен? Свободата е над всичко. Ама страдал някой, мъчил се, угъвал се на една, а на друга страна. Много естествено. Затвор е. Търси начин да се освободи от мъчнотиите си. Не се излиза лесно от затвора, от ограничителните условия на живота. Като умира, човек мисли как да изплати полиците си. Пред него се изпречват всичките му кредитори – Иван, Драган и други. И той търси път откъде да излезе. Този го хване, онзи го хване и искат да плати. Ще кажете, че умрели отива при Господа да го съди. Бог никога не съди. Съдът е на земята. Кредиторите съдят човек. Ако ли че Бог да се занимава с дълговете на хората, някой дължал известна сума, та Бог ще го тегли под отговорност. Това е невежество. Някой те обидил, а Господ ще се занимава с това. Ваша работа е да се справите с обидите. Бог не се занимава с дълговете и с обидите на хората. И религиозните, и светските хора са крайно своен раб. Те са царски и княжески синове, които очакват всичко наготово. Те мислят, че баща им, царят, ще разреши всичките им задачи. Някога синът на овчаря е по-умен от царския син. Овчарчето може да увеличава и намалява числата, а царският син не може. Това са обикновени работи, с които не искам да ли занимавам. Защо? Не сте готови. Не се познавате. Гледаш се в огледалото и се питаш дали си красив. Не си красив. Ти правиш усилия да прикриеш грозотата си. Работа си е иска от тебе, докато станеш красив. Добър ли съм? Виждам колко си добър. Умен ли съм? И това виждам. Разбиранията ти са детински. Докато помнеш, много време ще мине. Какво да кажа на този човек? Каквото и да му кажеш, ще се обиди. Ако кажа, че не е добър и не е умен, ще се обиди. Не е важно дали си добър или лош, важно е да си проводник на Божествения Дух. Човек трябва да се подчинява на великия импулс в живота, който проистича от първата причина. Дай път на първата причина в себе си, тя да се прояви. Нека Бог да се прояви в тебе, както намира Той за добре. На второ място ти ще се проявиш. На трето място – ближният С други думи казано – на първо място ще проявиш отношението си към Бога. На второ място ще проявиш отношението си към себе си. На трето място – отношението си към своя ближен. Лесно се пише на дъската – Бог, Азът и ближният. Лесно е външно да подражаваш на добрия човек. Подражаването е мимика. Казваш, Този е смирен, кротък човек, буша кравичка. Ако външно е такъв, това е друг въпрос. Истински смиреният е най-силният човек. Той заема последното място и оттам наблюдава всичко, без възмущение. Той вижда всичко, а него никой не вижда. Докато хората те гледат, ти не можеш да бъдеш смирен. Докато хората те гледат, ти не можеш да бъдеш набожен. Обръщай внимание не на художника, а на неговите картини. Художникът трябва да бъде в сянка, а картините му в светлина. Така трябва да разбирате живота. Започнат ли да ти обръщат внимание, ти си загубен. Целта ми е да ви докажа, че 95% от страданията на хората се дължат на факта, че си обръщат голямо внимание един на друг. Наистина. Щом обърнеш внимание на една от кокошките си, тя вече е осъдена на смърт. Хванеш кокошката, пипнеш и е тук, там и в тебе се забужда желание да я заколиш. Казваш, тластичка е тази кокошка. Хубаво ядене ще стане от нея. След това започваш да философстваш, че тя трябва да се пожертва за тебе, че за това е създадена. Тулиш ножа на врата и, и повече не мислиш. След това се обръщаш към Господа и благодариш за хубавата кокошка. Обаче работата още не е свършена. Ти колиш кокошката, защото си по-силен от нея. Има същества по-силни от теб, които те разглеждат като кокошка и щом ти харесат. Приближават се до тебе, пипнат те от тук от там, докато един ден одрежат главата ти, опекат я и изядат. Много просто. Както ти си постъпвал, така и с тебе ще постъпва. Бог каза на първите човеци от всички плодове да ядат, само от плодовете на забраненото дърво да не ядат. Кога е забраненият плод? Това е плодът на забранения живот. Има такъв един живот. Ако този живот влезе в целокутния, животът ще вземе друга линия на движение. Мнози не имат съвсем изопачено понятие за Бог. Те гледат на Бога като на човек, който прави и каквото си иска. Откажете се от това разбиране. Откажете се от всичко нечисто себе си. Казано е в писанието. Само чистите по сърце ще видят Бога. Чистотата прави човека силен. Следователно, ако си нечист, слаб ще бъдеш. Говоря за вътрешната чистота, а не за външната. С външната нечистота човек лесно се справя. Дали си чист или нечист, това са състояния, през които човешкото съзнание минава. От тях зависи твоето здраве. Мисли само за твоята чистота и не гледай на другите, кой е чист, кой нечист. Как ще познаеш кой човек е чист? Има една мярка за това. Чистият човек не боледува. Щом боледува, има нещо нечисто в него. Чия е тази нечистота? Твоя или чужда не е важна. Изобщо всички противоречия се дължат на нечистотата. Чистотата е външната страна на човешкия дух. Докато духът работи, човек е чист. Щом престане той да действа, човек става нечист. Много естествено, докато чистиш къщата си, тя е чиста. Щом престанеш да я чистиш? Всичко се покрива с прах и прозорците да затвориш прахът пак влиза през тях. Помни! Каквото и да правиш, пръхът постоянно влиза в твоята душа. Коя е причината за пръха? Това никой не знае. Какво нещо е пръха? Това всеки знае. Древни микроскопически частици, които се движат из пространството. Те обичат да ходят на гости, да посещават хората. Изхвърли навън пръха. Ако не знаеш как, нищо не си научил. Ако заведеш дело против прашинките, колко време ще изгубиш? За 10 милиона прашинки ще изгубиш 10 милиона минути. За всяка прашинка съдът ще определи по една минута. Колко дни ще отидат за това? Колкото ти можеш да съдиш праха полепнал по книгите, толкова и Бог може да те съди за твоите погрешки. Като види една лоша постъпка, Бог казва Върлете я вън. Значи сам Бог не се занимава с погрешките на хората. Казва се, че светът ще бъде съден. Не само, че ще бъде съден, но светът вече се съди. Светът вече гори. Хората се топят вътрешно, а не външно. Младци си, си, но не си доволен. Защо? Че някой не те погледнал, че времето било облачно и тъй надада. Това е подът на ангелите. Когато искат да се разговарят, те турят дъски на земята, за да неутрализират лошите земни влияния. Като свършат работата си на едно място, турят дъските на друго място. Ангелите всякога разполагат с влагата. Те жертват пода за общото благо на човечеството. Като си заминат, те остават пода за спомен на растенията. Превръщат го в благотворен дъжд за растенията и си заминават. Вие защо се криете от дъжда? Защото се страхувате да не се обърне в град. Това са отвлечени работи, които не могат лесно да се разберат. Някой казва, че иска да бъде добър. Ти сам не можеш да бъдеш добър. Трябва да влезеш в една система и там като час от нея ще проявиш доброто. Следователно, влез в божествената система на доброто и ще бъдеш добър. Казано е, че Бог е направил човека по образ и подобие свое. Значи, човек принадлежи вече към божествената система. Нищо друго не му остава, освен да прояви доброто. Пазете се от гнева и от всички отрицателни чувства, за да не погрознете. Достатъчно е човек в продължение на една година да се гневи или да храни някакви отрицателни чувства в себе си, за да изкриви линиите на лицето си. И защо, когато нишите чувства взимат над мощие, човек погрознява. Когато вишите чувства в него вземат надмощие, той става красив. Като знаете това, пазете се от ниските чувства, които идват отвън или отвътре. Едно отрицателно чувство у хората е лицемерието. Познавах една стара жена баба Яна. Тя беше известна за своето лицемерие. На млади години тя била красива, работна мума била. Каквото пипнела, излизало нещо хубаво. Оженила се за добър и богат момък. Като и дохождали гости, тя ги приемала много добре. Веднага ще наточи баница, ще сготви и ще ги нагости като кумове. На дохождане и на отиване ще ги целуне и ще ги кани пак да дойдат. След 2-3 дена ще каже: От къде се намериха тези хора да ми дойдат на гости, като че ли съм ги канил? Питам: Какво се ползва човек от пригръдката и целувката на един лицемер? Прегръдката има смисъл само тогава, когато човек придобива нещо от нея. Майката прегръща детето си, но тя внася в него живот и то расте. И змията може да прегръща, но тази прегръдка не дава нищо. Всяка прегръдка, която внася божествения живот, носи благословение за човек. Всяка прегрътка, която не внася божественото, носи зло за човек. Същото се отнася и за поглед. Ако погледът внася божествения живот, това е благословение за човек. Ако не внася този живот, това е зло. Гледам някого и той ме пита. Защо ме гледаш? Бог те гледа през моите очи, да види и дали си запазил първичната чистота и красота. Този поглед има смисъл. Той внася нещо хубаво в човек. Ако погледнете някого и не внесете божествения живот в него, този поглед не е на място. Повечето хора имат установен поглед, който не внася нищо светло в човек. Ще кажете, че и този поглед не е лош. Не е лош, но можете ли да сравнявате добрия скон с добрия човек? Можете ли да сравнявате добрия човек с добрия ангел? В един ден ангелът може да посети милиони хора и да им направи добро. Колко хора може да посети светият? Колко хора може да посети обикновения човек? Бързе мисълта на ангела, поради което той превъзхожда и светията, и обикновения човек. Добротата на човека зависи от бързината на мисълта. Казваш Не съм добър, не мога да правя добро. Със своите мисли, чувства и постъпки ти можеш да правиш добро на хиляди хора. Веднъж един човек ме спря с погледа си. Искаш и ми пари. Да му кажа нещо, намерих, че не е време за това. Той е в положението на търговец, който продава стоката си. Иска пари. За да ме предразположи, той ми каза. Бог да те благослови, понеже нямах себе си пари. мисленно казах на един от минувачите да му даде пари вместо мен. Той му даде и си замина. Едно се иска от вас. Да разчитате на себе си. Не мислете, че сте бедни, стари и невежи. Това е старо разбиране. Бедният, като работи, ще забогатее. Старият, като мисли право, ще се подмлади. Невежата, като учи, ще придобие знание. Откажи се от просията, която изопачава човешкия характер. Като ученици, пазете се от лоши другари и от лоша компания. Ти си добър, но ако компанията ти не е добра, и ти минаваш за такъв. И обратно. Ако си лош, но компанията ти е добра, и ти минаваш за добър. Недоволен си? Средата ти е такава. Тъжен си? Другарите ти са такива. Ти възприемаш тяхната скръп. Това показва, че между всички същества има вътрешна връзка. Виждаш една мравка да се дави. Ти не се спираш да й помогнеш, бързаш по твоята работа. Понеже си човек с пробудено съзнание, изпитваш огризение на съвестта, че не си помогнал на мравката. Какво става? Работата ти не се урежда. Между страданието на мравката и твоята работа има някаква връзка. Двама млади се оженват, но живота им след пъта е нещастен. Защо иде нещастието в този дом? Защото детите и прадедите на младите са избягвали случаите да правят добро и младите вървят по техния път. Днес съдбата ги възпитава чрез нещастията. Като не знаят причината на своето нещастие, хората се представят за невинни и се чудят от те им идат мъчнотиите. Това е лицемерие. Днес младите и старите мъчно се спогаждат. Те лицемерият помежду си. Религиозният се показва много набожен, показва се заслужител на Бог. Той ходи да проповядва с мисълта, че служи на Бога безкорисно. Всъщност, той търси начин да му се плати. Много проповедници са идвали при мене да искат пари за своите проповеди. Едни искат да, му помог... да им се помогне под предлог, че няма ли пари за път. Щом нямат пари, нека ходят пеша. Важно е, че в човека стои идеята да му се плати за работата. Има един правилен начин за работа и то е следния – да поставиш всяко нещо на своето място. Ако не можеш да поставиш една мисъл на нейното място, ако не можеш да поставиш едно чувство на неговото място и ако не можеш да поставиш една постъпка на нейното място – ти си осъден на страдания. Велика наука е да поставяш всяко нещо на своето място. Това се проверява и в природата. Едно цвете е малко, но на мястото си. Малка служба изпълнява то. Друго цвете е по-голямо и то е на мястото си. Следователно, не казвай, че от тебе няма да стане човек. Ти обиждаш и провидението, и природата. Не си малък, но след време ще бъдеш голям. Днешните скърби ще се превърнат в бъдещи блага. Използвайте условията, които ви се дават, независимо дали си малък или голям. Един ангел бил изпратен на земята да донесе подаръци на хората, всеки му според заслугата. Като но се очувала с подаръците, той срещнал една красива мума и като се загледал в нея, изпуснал чувала. Хората се нахвърлили върху подаръците и ги заграбили кой каквото може. Понеже подаръците не били раздадени според заслугите на хората, и до днес съществува дисхармония в света. Последен пристигнал поета. Всички подаръци били заграбени, освен един вярата. За това за поета се казва, че идеалист и живее с вяра. Тя има приложение в далечното бъдеще. Питате. Къде ще ни заведат добродетелите и идеализма? Казвам. Надеждата е път към вярата. Вярата е път към любовта. Любовта е път към Бог. Кой ще ни води по тези пътища? Духът. Той ще ви научи как да се приближавате към Бога Любовта ще ви научи как да се приближавате към Духа Вярата ще ви научи как да се приближавате до любовта Надеждата ще ви научи как да се приближавате до вярата Какво ще правим като дойдем до любовта? Ще продължавате да вървите Сега, като ме слушате така да говоря, не мислете, че трябва да станете свети. Не е лесно да бъдеш светия. Можеш ли да носиш отговорността на светията? Положението, в което днес се намираш е за предпочитане пред това на светията. В бъдеще може да стане светия. Бъди доволен, че днес си обикновен човек. Да, но остарях – това е външна страна на човек. Обеднях – това е външна страна на живота. Забогатях – и това е външна страна на живота. Какво ти е допринесло богатството? Богатството и бедността, старостта и младостта – това са условия, които трябва разумно да се използват. Млад или стар, човек трябва да изразява божественото в себе си, да бъде изразител на великото в света. Той трябва да гледа на богатството и на сиромашията, на радостта и на страданията, на болестите и на здравето, като на условие за работа. Толстой казва, че след всяка болест придобивал едно прозрение, ново разбиране за живота. В Божествения план. Краят на нещата е винаги добър. В божествения живот няма противоречие. И тъй да бъде мисълта ви свободна. Вярвайте в Бога и очаквайте Неговото благословение. Той всякога ще ви помага. Интересен е разговорът на пророк Йона с Бога. Йон порубта против Господа, че изсъхнала тиквата, която му пазела сянка. Бог му отговорил ако съжаляваш за тиквата, която аз възрастих, как да не жаля за тези хора в минения, много от които не различават лявата си ръка от дясната? Касма. Когато измените вашия живот и Бог ще измени отношенията си към вас. Всяка добра мисъл Всяко добро чувство и добра постъпка са проводници на Божественото. Когато жителите на нинения се разкаяха и подобриха живота си, Бог се смили на тях и отмени решението си. Когато прибавиш една цифра от зад, на дадено число, ти увеличаваш благата чрез кърбите. Когато прибавиш една цифра отпред, ти увеличаваш благата чрез добродетелите. Следователно, скърбите удължават живота. И радостите също удължават живота. Запишете си следната формула. Надеждата е път към вярата. Вярата е път към любовта. Любовта е път към Духа. Духът е път към Бога. Тайна молитва Беседа от учителя, държана пред общи окултен клас, на 19 юли 1933 г. в София.